Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Iorama a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatama a născut pe Ahaz, Ahaza a născut pe Ezechia.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 a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe sa. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus.